Жартома постукали по носі «Не задирай його за високо, сину!» Дмитро майже згорнувся клубочком, внутрішнім, глибоким та незабутим. Згадалося «Я маленький, зовсім маленький, а зараз мама візьме мене на ручки і заколише. Люлі, люлі, мій синочку, моя крихітко, моя радосте!» Станувся, не різко, не виборшуючись. «Станувся внутрішньо, він давно вже немаленький, він – синочок, він – мамина крихітка, мамина радість, але тільки для душі. Для життя він сильний, дужий, він – її захист і опора. Він обіцяв собі ще тоді, на 12 квадратних метрах малосімейки. Мама більше не знатиме нестатків». Дмитрові завжди здавалися безглуздими, недоречними, бані, навіть вартими обурення проповіді достойників різного рангу до Дня Матері, сповнені розпачливих голосінь над гіркою долею української жінки. «Ой, ніченькі ж твої недоспані, ой, рученки ж твої порепані, ой, голівенька ж твоя сива, я горле, ці де моя сизокрила я». Він іще ладен був погодитись, коли таке співалось у народній пісні. «Який лід зо триста чи бодай сто?» Погоджувався, що, дожидаючи сина з походу, мати козака-запорожця мала досить часу, щоб і посивіти, і постаріти, і руки при селянській праці недовго залишались молодом якими. Та якщо нині у наші часи дозволяє собі вилізти на трибуну молодий мужик, якому ледве тридцятки добігло, самого морда ледь не лусно, пузо мало не репне, мерседес у ворота не лізе, в банковому рахунку нулів не полічити – в хаті три покоївки, а він при такій біді починає голосити і оплакувати ті самі материнські мозолі і перепані руки власної матері, а купно з нею і всіх інших, виникає слушне запитання. «А куди ж ти, синку, дивися? А що ж ти собі думаєш? А як же ти до цього дійшов? Докотився, достукався, добіг? Чи ж не ганьба тобі порепані материнські руки?» «Чи не лукавиш ти перед нами, грішними? Чи не хочеш отими порепаними руками затулитись від відповідальності перед нами усіма? Оберіть мене знову, люди добрі, бо у моєї матері такі ж спрацьовані руки, як у вашої? Чи не шедевр словоблуддя? Чи не вінець майстерності? Чи не тавро недбальства?» За молодістью літ Дмитрові не часто доводилось чути отакі виступи, хіба по телевізору. Але вони завжди обурювали його до краю. «Ну ти й козел, мужик! Та ж тобі від ціли тридцять, а матері твої ледве п'ятдесят. І вона у тебе вже знищена такою працею тяжкою, посивіла, згорблена. Якщо ні, то ти брехун. А якщо так, то навіщо матері такий син?» Ти на свої руки глянь, вони ж у тебе Либо нічого крім карматачки Не тримали Ну ще може веделку, ложку, ручку Щоб розписуватись Ножа, щоб розрізати чи зарізати Та ще пістолета, щоб застрелити А ти б лопату спробував Чи сапу Чи косу, а то й сокиру Отак часом На уікенд, задля розваги Та екстремального відпочинку Накосив би травички Нарубав дров Підгорнув картоплю чилан буряків просапав. Може, полегшило б матері, полегшило б материнським рукам. Мусь, я зароблю грошей, і ми знову зможемо тримати когось, хто б допомагав тобі по господарству. Притиснув щокою до плеча мамині пальц Дмитро. Дмитрику, навіщо? Хіба у нас господарство? Коні, корови, свині. Мені не потрібна помічниця. Я сама чудово даю раду нашій квартирі. «Тим паче тепер, коли нас тільки двоє», – додумала Антуанета. «Але ж коли була Галина, тобі було легше, правда?» «Ой, Димитрик, який ти ще маленький, хіба ж у тому річ?» «Це була, ну як тобі пояснити, не Галина для роботи, а робота для Галини, зрозумів?» «Ти хотіла їй допомогти?» «Так, і тьотя Валя також. Для нас тоді це була зовсім непомітна сума, а для неї великі гроші». Та ще й зароблені власноруч, чесною працею, а не подачка кинута на бідність. «А де тепер Галя?» «Телефонувала якось. Сказала, що збирається до Італії».